Capítol 7. Esternuts de tot el món, uniu-vos. A la taula del menjador de la fonda de Vila Esquerra, Napiador i Objectiu repassaven un munt de diaris. Res, noi, es lamenta el periodista. Solament el Menjanaps diu coses pel seu nom. No hi ha dret com la premsa ha capgirat els fets d'ahir. I el fotògraf clava un cop de puny a la taula. Arriben a dir que la gent feia anys que no era tan feliç. Això confirma la meva teoria. Han alçat un mur que no podem saltar. Ells sí que els saltaran, del dret i del revés, amb la col·laboració de Superpam. No els cal saltar el mur. Aquesta cortina de fum la fomenten ells per tal de dissimular la realitat. I pel que fa ASP, no em treu pas el son, molta façana i molts vots i res més. Al batlle de Vilasquerra no gosava apressar los en la feina per poder augmentar el seu nèguit. L'home pensava, però, «Els vaig cridar perquè trobessin una solució acceptable i sembla que hagin plantat les tomaqueres cap per avall. Totes les iniciatives les prenen els veïns». Un matí, Pere i Joan es tancaren i barraren a la seva cambra de la fonda amb l'ordre que ningú no els molestés per a L'alcalde de tant en tant pujava les escales però no gosava interrompre'ls en la tasca. Acostava l'orella al pany de la porta i sentia... Vols dir que et donaran resultat? Que sí, home, et dic que sí. Un parell de dies romangueren tancats a l'habitació. Quan sortiren, no volgueren ni menjar un entrepà. Pujaren al cotxe utilitari i s'acomiadaren del batlle. Anem a la ciutat a treballar amb un amic nostre que és químic. Fins aviat. I adreçant-se Joan, el periodista demanà... «Segur que no t'oblides les bosses de pebre negre?» A 70 per hora, ja que a més velocitat es trencava l'equilibri ecològic de les moreres de la carretera i per què, d'altra banda, el vell 600 no donava per a més, arribaren davant de la casa on vivia Josep Electrofilàctic. El químic que canalitzava els productes sintètics dels menjars dels mercats i que cada dia engrossien les llistes que publicava el menjanaps. «A què es deu la vostra grata i inesperada visita?» «Ja sé que esteu ficats en l'assumpte dels esternuts de la plana». Els nostres amics li explicaren fil per randa la situació als tres pobles. Quan la prodigiosa intel·ligència de l'electrofilàctic hagué capit la situació, es posà de mans i de cap a la feina. Els tres primers dies de treball al laboratori no tingueren resultats positius. «No us desanimeu. A vegades em costa un munt de temps arribar a descobrir quin producte químic han barrejat amb els menjars». I va ser el quart dia. «Aureca! Aureca! Ja ho he trobat! Ja ho tinc!» I Josep feia saltets pel laboratori amb una proveta a la mà plena d'un líquid vermellós, segons la més tòpica imatge popularitzada pels films de ficció científica. «Ets genial, Josep! Ja ho deia jo! Si no ho troba l'electrofilàctic, no ho trobarà ningú!» Els dos periodistes tornaren a Vilasquerra de Baix. En una reunió supersecreta i amb la porta supertancada, informaren l'alcalde del seu pla d'acció. «Mira, fes-te'n càrrec. Tothom s'adonarà del gravíssim problema que afecta la plana». «Les ocultes forces que maneguen els fils de la trama quedaran al descobert», insistia Joan Objectiu. «Sí, sí, el vostre pla és extraordinari i pot resultar molt efectiu, però...» El ball de Vilascarrà dubtava. «Però què?» Demanava estranyat el redactor del Menja Serà el cop definitiu. La multinacional haurà d'emigrar del poble. És això el que volem, oi? Sí, però... però... Al final, l'alcalde va dir el que el preocupava és que ho hauria de consultar amb el secretari general del seu partit polític. Això has de consultar? Pere se'n feia creus. I què hi té a veure el teu partit polític en una acció que serà en benefici de tots els habitants del poble on ets alcalde? Deixeu-me telefonar, deixeu-me telefonar! L'alcalde explicava amb tots els ets i uts la situació del poble i les postures dels ajuntaments veïns. Es produí un silenci. L'alcalde Vilasquerrà intervenia asseverant les paraules de l'altre costat de l'aparell. Sí, senyor secretari general del partit. Sí, prudència. Sí, senyor, és clar, la qüestió internacional. Sí, senyor, sí, que el partit no s'hi barregi. Sí, senyor, sí, el partit primer. Pere Napiador, que endevinava per on anava la conversa, exclamà amb veu alta. Els interessos del partit pel damunt dels del poble? Però actues igual que els alcaldes de Vilacentre i de Viladreta? «Sí, senyor secretari general! D'acord, d'acord!» I el Batlle Vilaesquerrà va penjar l'auricular. «Així l'Ajuntament de Vilaesquerra es fa enrere pel projecte de foragitar la multinacional del poble? Vaja, home!» I el periodista va pronunciar una frase digna de passar a la història. «Nosaltres, els ecologistes, volem uns partits polítics que antoposin la conservació de la natura i els interessos de la gent als seus propis interessos i en darrer terme estem pel damunt dels partits polítics. El secretari de l'Ajuntament, que havia seguit tota la conversa amb l'orella enganxada al pany de la porta del despatx del seu alcalde, va córrer a escales avall, muntar a la vespa i enfilar camí de Viladreta de dalt. Quan expliqui la situació al batlle de Viladreta em guanyaré un bon sobre. I l'home de poc no es fum contra un arbre del marge de la carretera, perquè es fregava les mans d'alegria i no en sabia d'anar amb moto sense mans. Pere va dir a l'alcalde Ens sentim decebuts. Nosaltres, però, proseguirem la lluita pel nostre compte. Teniu! Aquesta és la quantitat que us abona l'Ajuntament pels serveis prestats. I el batlle allargava un sobret minso-minso. No els volem pas, aquests diners, ja que no podem acabar la feina per compte vostra. Un cop a la ciutat, es dirigiren a la redacció del Menjanaps. El director del diari procurava convèncer els dos xicots. Feu-vos encàrrec, nois. El diari no es pot comprometre en el pla d'acció que m'heu explicat. És qüestió de prudència. Prou vegades han estat a punt de tancar-nos la redacció per investigar en les adulteracions dels menjars i en les denúncies contra la degradació del medi ambient. No pot ser, nois. Vostè també. Demanà Pere amb una cara de tres pams. Vaja, està vist que hauré de vendre amb la màquina de fotografia per tal de pagar-nos els viatges. Ja Joan objectiu. I com faràs els reportatges? Mireu, el diari us avançarà a títol particular els diners que necessiteu. I el director, amb cara beatífica, continuava arrossegant un nap, tal com era el seu costum des que havia deixat de fumar. Els nostres amics canviaren d'escenari i es traslladaren a força quilòmetres de distància, a un gran escenari, amb majúscula. El públic abarrotava el Gran Teatre Escala de Milà aquella nit de tanta gala que era gairebé de regala i això que no regalaven pas les entrades. Els espectadors omplien els sis pisos i la gent s'estranyia, forçosament, en proporció directa a l'altura de la localitat que ocupaven. Així, els del galliner respiraven per torns, ara ho feien els dels seients parells, ara els tocava els de les butaques senars, i entremig ho feien els assistents col·locats en les escaletes dels passadissos, que també tenien dret a anar a l'escala amb majúscula. Entre aquests darrers es trobaven els nostres amics. Pere seia una postura de ioga, el cap acotat per mort del sostre i les cames plegades per on sobresortia la cara i la màquina de fotografiar de Joan. El públic de la platea i del primer pis tenia més espai. Fins i tot respiraven quan els venia de gust. Les dames es ventaven i jugaven amb els ventalls per contrarrestar la calor de les pells, i els cavallers podien estirar-se els punys blancs de les camises amb aquell gest tan elegant que permet exhibir els botons de pedreria i or. Era el final de la temporada operística al Santuari Mundial de l'Òpera i l'acomiadament de la vida artística de la prima donna, malgrat fos la quarta vegada que s'acomiadava la famosíssima soprano Gorgorini, la millor del món. L'obra era la seva peça mestra, Madame Butterfly. Fins i tot, per aquesta ocasió, la soprano havia aconseguit rebaixar 15 quilets de pes. I així la seva figura lluïa com una papallona, ben alimentada, però. Llàstima que Mr. Peppercorn i Mr. Nasso Sec no hi siguin presents. No els he vist enlloc, deia Joana Pere, mentre estrepitjant mans i espatlles tornava de fer fotografies. Els podrien dedicar a l'espectacle. Ja n'hi ha, ja, de gent de pes. Molts polítics, artistes i, és clar, el príncep de Mónaco i la seva muller. Més bufona que mai. Noi, ja parles com els corresponsals de les revistes del cor, feu fumeta pera. L'ambient et deu haver contagiat. No, no, és que és bonica de veritat i de joies, no en vulguis més. Els ulls em fan pampallugues. Tinc por que no se m'hagin balant les fotos amb tants reflexos. Un dels parellams de l'atenció de la sala era el gran director d'orquestra, Sergio Batutini. A la seva llotja, l'home mostrava una cara d'infinita concentració, com si no es volgués perdre el mínim detall de la representació, fins i tot abans de començar. Aquella nit, després d'un combat intern terrible, havia guanyat la seva altra passió, a més de la musical. El mestre escoltava per uns diminuts auriculars la final de la Copa Italiana de Futbol, que jugava a la mateixa hora a l'estadi de San Siro. L'òpera anava sobre rodes, més ben dit, sobre corxeres i semifuses. La gent, que no duia minúsculs auriculars a les orelles, escoltaven la música celestial escrita per San Giacomo Puccini. Gol, gol! Vull dir que aquest pinyol de la Gorgorini ha estat com un gol! dissimulava una mica avergonyit el mestre Batutini. La Gorgorini havia arribat al moment culminant de la representació. Ja havia mirat de reull l'indret on la seva corpulenta humanitat es desmaiaria a poc a poquet. No fos cas que li passés com en el seu darrer acomiadament, que va estar una setmana sense poder seure de resultes del cop. Ara és l'hora, Pere! Xx, xx, xx. És el sorollet de l'espray que pren el periodista escampant el pebre negre liquat obtingut per Josep Electrofilàctic. Són els espectadors del sisè pis que no es volen perdre ni una nota de l'òpera. Xxt, xxt, Pere a cops d'esprai. continuen els espectadors a cops d'indignació. De sobte s'hi uniren uns altres cops d'expressió nasal, ja prou coneguts, que provenien de diferents llocs de la sala. La Gorgorini hagué de callar perquè la seva prodigiosa veu quedava ofegada pels esternuts, i perquè ella mateixa s'ofegava amb els repetits cops de la barbeta contra l'escot. I continuem amb els cops. A cops de colza, Pere i Joan s'obriren camí després d'un de puny a l'estómac del regidor d'escena fins a l'escenari. Senyores i senyors, perdonin aquest cop defecte i la interrupció musical. En demanem excuses. Nosaltres volem cridar l'atenció europea sobre el problema que afecta els habitants de la plana. De cop i volta el concert insòlid tingué una variant. Els espectadors arrencaren a riure amb les ja conegudes riallades. El gran superpam saltava de raspaller en raspaller escampant el pulsim rialler. D'un bot més digne de l'imperi al Circus que de l'escala de Milà es plantava al vell mig de l'escenari. Verònica havia corregut a amagar-se els lavabos de senyores per no haver de donar la cara al públic de tan avergonyida com estava. «Veuen, senyores i senyors, com exageren aquests periodistes?», cridava S.P. «La multinacional té solucions per a tots!» «Ja em diran si això és viure. Avui esternudem i domà ens trenquem de riure!» Pere prossegui. «Els demanem perdó. Els efectes del pulsim que hem escampat passaran en cosa de cinc minuts» i si la senyora Gorgorini vol, podrà continuar delactant-nos amb la seva genial interpretació. La soprano tingui unes paraules comprensives envers els motius de la interrupció i conclogué l'àrea desmaiant-se amb tota la felicitat que Puccini desitjava. Pere, Joan i l'heroi saltador s'assegueren en una llotja de platea. «Mira que sou barruers i poc elegants vosaltres dos!» Mira que fes tornonudar la flor nata de la societat europea? Ves tu fent-los riure, Semblava que es fumessin del problema dels habitants de la plana. Psst, psst. Són els veïns de la llotja que reclamen silenci. Psst, psst. A la tercera fila, Mr and Mrs. Nass Sec, seguien amb atenció les peripècies d'aquella japoneseta que s'havia enamorat d'un vell nord-americà. Segurament, el directiu de la multinacional pensava que haurien fet ben fet casant-se i posant els seus diners en comú. En acabar la representació, Pere sentia que el cridaven «Xxt, xxt, senyor Pere Napiador, això és per a vostè!» I un grum de l'escala li lliurava una fotografia de la Gorborini amb la dedicatòria «Ònims, nois, sóc la primera a comprendre la vostra lluita!» Joan, en llegir-la, Accelar un sospir de satisfacció. Com que duia entre dents el disparador de la màquina, li sortí.